Murimendu sozialak uinetan. Polike? Pentsatu Osasun mentala, patxada, ausnartu, buru jabetasuna, herrien nagusitasuna, lurra, natura, bianistasuna. Txingurri Otsak Arratxaldeon, bea. Arratxaldeon, imoi. Piskak berandu gabiltza. Zalio bai. pikin bat motzagoa inbarko dugu. Bai, gaur, zingurriot atzeratuak. Atzeratuak, bai. bai. Dena den aden ongietorri atzeratuak emango diegu ere, bai, gure entzule guztiei. Bari. Antxeta zintzilik txapa edota ta txolarre irratietan, zaudete. Hoisek. Eta korrika ta presak atortzen zielen lasandizau gaipila bat geni dituela edo dituzula gaurko. Ba bai ditugok, zeren espero dut nirek konpartitztea. Eta bai bai, gausa decente daukago izan ere hiru lagun elkarriskatatu behar dugu gaur, ha, beraz. Asko, berandu hasi eta ta hiru lagun elkarrisketatzeko eztik bere emaingo dugu, baina bueno, zeintzuk izango dira hiru lagun horiek. Ba izango dugu mila, elkarlaneko mila, berakitz egingo digu. El Elkarlanak eh, kainaren birako, antolatu duen obretarako martza hernanin. Gero izango dugu tartalari jauna eh, e zaionetan ezaguna den tartalaria. Eta berak, eh, itsegingo digu, ba, duela gutxi izan zuten agerraldi bat iruneko zitegian. Eta beraiek laguntzeko ba, jende Jende bat konzentratu zen, eta horren berri emango digu Juliok. Eta horreta aparte, izango dugu Ismael, e, Ismaelekin elkarrizketa bat, e, entzuteko aukera, Ismael Lizarra hanbizida, eta bera, bera, bueno, ari da esken bola honetan, entzio altuko dorren aurka borrokatzen, duela gutxi mendi mendimartza bat, eta horren berri emango digu. Beraz, guzti hori edo behintzat parte bat, urrengo orduan hemen, txingurri hotxaken. Gauzak iau badaude, baina bueno, ez dut uste asterik izango dugunik. Batzaioa. Hauzu mediak ekoiztutako emaukizuna. Hatzete gelditu elkarlanak urumeako baiaran euskaliaren obrak. Kalteturiko Eremura mobilizazio nazionala ditxudu ekainaren bian. Mobilizatzeko deialdia egitearekin batera, Hatzete gelditu elkarlanak gogor salatu nahi du kasteizko iruneko eta espainiako gobernuek murrizketa sozial izugarriak bairatzen ari garen une honetan, sortzire hon eta hogeita maika milioi euro inguruz autoasmo dutela aurten atzeteren lanetan. Hoietatik, zeire honetan laro geita milioi euro, euskal Ian eta beste e hogeita maizei milioi euro nafar korridorean. Hot, jendarteak dauzkan behar ekonomiko sozial eta kulturalak haintzat hartu gabe eta ingurumenari zugarrizko kaltea erakinez, inbertsio publikoa delakoaren osoaren neunko iruro gehiabaino gehiagoa atzetearen obran alperri kaltzera doaz. Esan nahi baita, gutxi haxela, zezkela, murriztuak izaten ari diren edo eta zuzenean, betegabe gelditzen ari diren behar sozialak, etxe bizitzari, eskuntzari eta osasunari dagozkionak. Baita bizi garen lurralde, askion datuan, atzeteren lanekin eragiten ari diren, itzulerari gabeko kalteak ere. Eta guztion eta zitze egiteko, telefonaren bestaldean, Mila, okagu. Arratxaldean, Mila. Epa, bai, arratxaldean. Kaixo, Mila. Bueno, bueno, lenda bizi mila ezker, gurekin egoteagatik gaur. Eta, bueno, deitzeko arrazoia izan da... Ekainaren bian, elkarlanak ingo den mobilizazioa mobilizazioa entzuzen ere. Horren berri emango, nahiko genieke gure entzulei. Orduan, bueno, zu horren, horren antolaketan ibiltzen ari zarenez. Esmila, ba, kontatzen aldi guzu, bat Nola dihoan historia eta zer egongo den, zere gingo den ekainaren bian. Bueno, ba, principios megin joan, eh, dugu jendia... Ba, oso hotza da guela e, benetan e, aurrian daukogun e, ikaragarretziko pastelonekin eta ba, bueno hernanin hortzagardotegi e, zonalde hori ba, azke zaguna dana e, gipuzkoa osoan ba, bure zagardo itxuragaitzik ba, ikustegin joan ba, txikitzen eta ba, inorrez dala ezerrezatenari Hango han zagar arbolak orain txelora loran, eta nola botatzen ari dien une honetan. Hango e, izan han betzazpi uste neukale izena basarrizak. Ba, bertako basarriko emakumeak inegon ginen, eta, ba bueno, impunitateo zuaz, erak ez daila inungo behimenik eta ez erzinau. E, ba dakizkela, ez propia zinio forzoz dugoten dela, baina gutxienez. Ba, abixun bat, paseuko zerela e, zere erak. Eta, ba, iluntzi baten etorri, eta intxaurar boladan bota, eta goizeko zeiretan, ba, oindala, ba, bosteguneko gauza da. Ez kabadora zartu, eta ba, goizzerdirako, txikituta, baserri zerri inguru da nela gazotzen. Orduan, e, ez dakit, beti da, tezkagarriza eh, ingurumenari ibagalako respetu falta gutziokitzia. Baina gaur egun, garen kriziegoeran, garen eh, eredu kapitalista honen eh, kriziegoeran, onarte zina da, eh, zentimetro balur galtzia balio da eta eh, ikusten da argi eta garbi euskal herri hozuan. Baina bat ba, erreka ondoetako lur guztiak ba alperri galtzera doia zela. Eta ba, hori ikuste joan oso argi ikusten dela hernanin. Eta ba, bueno, bentsau ginun, ba igual e, gertutik ikusteko modu ikonena. Eta aldi berian, ba, bueno hakemon, nondi nora, nondat doia zen e, biaduktuak. E, ondio, berez, e, obri hain horreratuta emoten da benez zentzatzen da, baiadanein dagoela, da, baina ondio, ba ez zauke eta ipinitza nun izango dien eskombredak. Orduan, obra on, ondio dago painaletan. Eta benetan, erritxarrak konturatu inbiadie zer galtzen arigan, gan. Eta benetan, kalera irtzen eta borroka ba, gure etorkizunaren alde. Benetan, zirraragarrea kontatu diguzuna Gehien bat, bueno, ze ongia saldu desun, eta aukerrena egia dela, ez, ez dela kontakizun bat, da benetazkoa hortxe bertan gertatzen ari da, kontatu desuna, baserreitar bati bere inguru guztia zuntzitu diotela e, momentu bai, batean, ez? Ba, eta tristia zan, bere ikustia, negarrak ertetzen zotzen, dakomentatze bamba, bere haitzak, bere haitzan jaso jazobala, eta berak zeukala. Ba, bere alabari, uste, bezan zebala, ba, lagatzeko ba, ilusin jo dana, berak jasodabena jasoda moduan eta mejorauta, ba, bueno, intxaur arbolak, iaskurti handen, laure un kilo intxaur jaso zitzuelaen, etxe inguruko, orain botadotzen arboldekin. Kezateban, ni zer ari lagatzen, nire ondoren guei.! Bai, bai. Lare, lare un kilo intzaur bota ez? Bai, bai, eta gero... Bennean, ba, bueno, erakontxe arte horti bizi izan dia. Eta ikusten dugu negoere ekonomikoak, eta ba, izo bultzatuko da, ba, bueno, gertutasuneko, inguruko, konfiantzasko generua, horrelako gauzak, e, ba, berri dobueltemon biutzaula horri. Eta, baina, ahi gara geratzen aukera barik. Emakumeareko izateban, guk hemen e, fabrikatekin jor, soldateik eta ribarik, hemen eta garritxugu gure zemean abadanak aurrera. Oinbe, zene bat, ba, hemen etxian geratzeko asmuakin, baina zer, zer geratzen ari jaku? Erdin itxuta dana, geneuzkan leku onenak, bide eta gauzetarako, eta gu, atxian, goi, goiko atxian, lehen be goiko atxea dare horrela, ez daukelako erabilleraik. Eta, ba, horrek egiten zuen hausnarketa, zerrotziko dio semealabei seme ala behi, ba, zabaldu daitek eta gizarteak egin dezaken hausnarketa da, ezta? da? Ba, egin ikusten dut egin biarreko hausnarketa dala. E, azkenian, ba, bueno, seme ala bak e, karri dituztena mundu honetara da, ba, bueno, etorkizun bat e, amestun dutelako. Dorduan, benetan, hori baldima daukogu gure barruan ba zerbait hein beharko dugu benetan hori ziurtatzeko gure ondoren ondorenguei. Gu badakigu zehaztu dugu baina Goiazal moduan ondorengoak e, dena dago kontaminauta, kontaminautada dago hondatuta gaixotasunak orduan benetan aiaoga momentu batera honi bueltzen ondiarra daukogula eta argi dau bai ba iba, e, eren lan eukiko dabe, baino erritxarrak benetan biltzen bagara eta benetan borrokatzen badugu, gu gara hemen azkenean erakundeak eh, osatzen ditugunak. Eta guk argi baldi badaukogu eredu hau benetan eh, gelditu beharra dagoela gelditu besteik ez dauke. Bai, zuk esaten duzun bezala, Mila, Bueno, e, ari zara, ba garapenak dakarren desarroismo txikitzaileaz, e, gutxi batzuen interesengatik, baserritarrek, abeltzainek, sagardogiek, eh, urteetan edo mendeetan zaindutako lurrak existu bizian zuntzitzen dituzte. Ez, momentu honetan gure inguruan gelditzen diren lur, nekaza lur, e, eh, hon e, desagertuak bai dira eta baiarra ba, eman ba, korretan kokatzen diren lurroiek kupidari gabe, ari dira makinak suntzitzen horren aurrean ezingara geldirik, ezingia ez, impazible ez, ez gelditu ez da, dago. Mila? Noi. Nire uste horretakoan naiz ezin dala neida bendan nahi baina era eh, argi ikusten ari ganean ba, Espainian horlinea eh, batzu da bukatuta eta gelditzu Indiar izan dituzte ez daukatelako dirurik mantenimentu gastuak ordaintzeko. Osea, ja es eh ez e, e, ba, e, biljetia que da a veces mantentimentu a Indiarrekoa derrigorrez. Eh, abiarolan dik tan bi ba, algunero gustendu dala, ba, ezin dala ein, Oso gente gutxi da bilela, nola la billetia garestia den, eta hori subvención autadala. Eta orduan, gu oh, zertan ari gara, nora ari gara dirua botatzen. E, PESO ez hartu arte, gipuzkoako aldia ia geldiri zauen. Zezor eitzen ari da jaurlaritza, abiadura handiko trenan proiektuan. Eta zertarako, zi, e, bukatuta daren lekutan, ikusten ari ga zehen maitzenoten ari dan. Eta lehen zegoen lekutan, Lehen esaten zeden, ba bueno, hori barik ez dauela industriaik ez dauela etorkizunik, baina ikusten ari jara. Hori dauken lekuak ez dare bestie espaino hobeto. Hemen azkenian, e, tak, argi daukoguna da etorkizuna lurrean daupagula eta lurretik berri do gauza asko, ba murrizketak egiten hasi beharra daupagula eta lurrik esparauku orduan etorko jakuzela arazoak. Eta ez abiadero handiko trenna euki edo zeuki hortike saldu dozkuen bezela. Abiadero handiko trenak momentu honetan, okerra besterik ez dauka, arlo guztietan, bai ingurumenian, bai ekonomian, bai sozialki, bai kulturalki, bai euskeria ibera ibera. Ez dauka inungo herritarra arruntendako bentarik. Bakarrik konstruktorak hortik txupatzen daben dirutrak eta, ba, bueno, ba, konserzi nioan nora eta ara, paskenean politikaria. Beste, inok, ez dauka hortik inungo uniko, ba, bera eta ondorengo go e, generazinuak hipotekauta zorrori orgaintzeko. Bai, bai, kainaren bian izango dugu, honen eh, guztiaren aurrian gure amorru eta gure azirre ari aukera. Esta, mila, orduan, eh, komentatuko diguzu, nondek nintzordua, Favorez? Bai, e, berez, e, itzordua da, bostetan, hor e, hernaniko e, auzo baten e, zagardotegia elorre, elorrebi osinaga hauzuan. Dago, hernanitzi e, bi kilometro era, hor trenan apea deroti baxau, eta hor jarabel zubizan ja markauta dago, eta bi kilometrotara, e, justo ba, zagarroteo jorra parkalekuan, ba, obren bitzartetik pasatzeko, bidea da bazarritarakoa eta libre dago, ez dago jongo arazoik. Gizengo da, e, gizakate bezala, ba, bueno, e, gentia lasai egon izen, ez da, bueno, e, baimenak eta eskatuta dare, eta, ba, bueno, ertsainekin da egon ba, bueno, gauza e, lasai zanei dela, eta, eta bueno, ba, animatzen dugu gentia parte hartzera eta benetan ikustera zer, zer dertatzen ari dan gure inguruak Eta egun berean e, goizian urumean jaitsiera burutuko bai, daere atxetaren horka, or, eta talde, taldeak antolau daue, ereño zutik bor e, karabel subiraino e, balza jaitsiera bat ba, bebai abiaturandiko proiektua gelditzeko, eska, eskatzeko. Eta dagoen dade jaldi bat, ba bueno, neidabenak, idut erdiak aldera, hor eh, osinaga inguruan, ba, eh, ba, ba beza emoteko balzan jitzen dienei. Eta gero ondoren, ba bueno, sastirak inguruan, elkartuko gara hor hernaniko eh, eh, kale baten, ba barru alderuz goiazela ezpeno pesak izin ez dutu pesan izenak, eta badanok batera pasakallian eh, tilos eh, kalera niohungo gara. Oso, 2000, ba, esker mila egote agati gurekin? Eskerra zu egi, eta, ba bueno, zuek bezala beste medio batzuk uh -huh. benetan jardungo balebe informazinua emoten, eta benetan... Eh, Erritzarek eh, keskatzen gaitzuen gaisen inguruan hitzeite, ba, bestera batera ustendut egongo ginela. Argi dago hori, bela. Bueno, ba, suerte andiak, irrationtatik saiatuko gea astintzen peska bat hemenko jendia gara joateko, bale? Bale, bai ir orde bai gero itzaldi sikluaak eta bai horrepen merezi dabe hor mm, dare ecofemin, inguruan jaio herrero eta Gai, interesantiak eta bueno, beste ere horren aldeko, ba, beste begira ba, daukaten ape bai. Osongi, mila, bami asker. Bai, zuei. Bale, agor. Agor. agor. Zerg balio du gehiago? Tomate bat, alabiamante bat. Azabat, ala ordenagaiobat. Azenorio bat, ala ferrari bat. Krisi garaian guifiak ezaitu helikatuko eta zakelakoa martxikatu gabe irenzten baduzu indigestiak harrapatuko zaitu. Barealaiak barazki kooperatibako kide egin zaitez Aitonamonen jakinduria eta ekologia uztartzen dituen egitasmoa Gurekin harremanetan jartzeko bederatzi lau iru berrogeitan ezortzi amaika malau Edo etor zaitez aztelen arratzaldetan Irungo la kasita gaztetxera, anakakaleko hogei garren zenbakera. Zerg balio dugu gehiago? Eta milarekin hitzegin ostean, txingurri hotxakonetan jarraitzen dugu, ama zai entzuten, ametsekin ametsetan eta jarraian. Ah, bueno. Nahi nuen bakarrik argitu, bakarri, barkatu lehima, baina jarraitzo horretik. E, bi deialdi, eman dugun ez, horretikan milak bi deialdi yes. aipatu ditugu milarekin. Ba argitzeko diren hitzorduak orduak, ez orduan goizzeko. E, amaiketan, nahi e, baldin baduzue urumeako jitzieran parte hartu bat zeteren orkako asambladak e, hernanikoa deitzen de du eta gero e, arratxaldian, beraiekin bat egiteko irut erritan karabelen edo bestela e, bostetan e, e, elkarlaneko elkarlaneko deialdiari jarraituz eta niri eaztu zait lekoa ze azki zait Elkartuko garen Hernanin, baina, bueno, bostetan Abai, zagardotegi Zagardotegiaren Ai, baldu dut papera Obarkatu e, Hernaniko e, Zagardotegi, ozin naga Iztuneko zagardotegiaren e, Bertan e, Bostetan, arratxaleko bostetan Bari, guztia, ekainaren Bian, edo iruan Ekainaren bian, bian e, Larun batean El Cañaher en Vianorduan. Vale, Gian. Horía. Oise. O songi. rengh koleo. Opa, rentsaldeon. Opa, bueno, vale, no mi esker gurekin egoteagatik gaur. Eta Ezerra bueno, erratik. Pues eh, bueno, eh naikogenuke sentzuk diren, bueno, Nafarroan gertat ziren azken berriak. Eh joan den astean zuek eh, tartalari bi egon zineten deklarazioa ematen, horko epaitegean, ez banagok, eh, ohiko auzitegean eta e, gipuzkorrak emengo ausitegean ez da, donosti aldean? Bai, alaxe da horrengo e, tramitia da e, autodeprozesamiento jakinaraz pena, ez? Ba, autodeprozesamiento da gutxi gora bera ba, tramite bat nun ja ez diren ez gara fiskal definitibuak edo dena delakuak, ez? E, orduan e, guk e, Horri e, prozedura auto horren jakinarazpenari uko eingenion, o ea deka ezginun deklaratu esan ginuen ezkaudela dos. izan ere bueno, a, e, motivo batzuintikkan bata da. E, Frantzian egindako e, ekintza bat hemen epaitza ez dugula haintza eta ez dugula on eta gero beste aldetikan E, Prozedura guztianekin ba, ez da ere ez gaudea doz, ez besteak beste eskara fiskala guztiz e, neurriz gainekua da, mm -hmm. e, aipatu behar da, la urtetik, amar urte bitarteko eskara zigorra eskatzen zaigula, mm -hmm. eta, eta hori da, zain zuzen ere. Bai, e, duela gutxi e, diario den notiziaz, Nafarroako egunkari, bueno, ba, irakurren etariko bat, gehien, e, jendea gehien irakurtzen duen egunkari batean, zuen arg, e, gutun ireki bat e, argitaratu zuten, ez da? Ioralda barzinari, bai. zuzenduta, zer esaten zenioten, Ioralda barzinari? Bueno, guk irakurri ginen eurek e, egin dako, bueno, e, Aipatu behar da, mujer hoi izeneko aldizkarian, argitaratu zela, aldizkari hau da, nola bai diario nabarra, vanguardia eta inguruko, ba, gite ideologiko horren inguruko, ba, egunkariek argitaratzen dute, igandero, ez? Hai. Eta ordun ba hor, elkarrizketa guztiz, Ge, e, gezurteruaz zen. Hain eh? zuzen ere esaten zuen adibidez ba, guztiz humilatuta ikusi zuela bere burua oza sea, nolabait betiko biktimismo faltxu hortan erortzen zela eta berriro ez. Eh? Eta gero beste aldetikan e, faltxukerietan oinarritutako deklarazioak ziren. Alde batetikan esaten zuen adibidez ba, guk ospain genuela E, gukezgin hula, pensatzen, eurek grabatu einen zutela, eta berre, eta berre. Osa, nolabait, esanaz, alako, ekintzak landestino bat egin genuela, eta ospain egin genuela, eta, eta hori, eta hori nik argitu behar zen. Ze, ale etikan, mugitu mugimenduaren filosofia, ekintza publikuak, eta... Eta erantzunkizuna gure gain hartuz eta izaten da, ez eta ordun, ba hori esateak alabaete gezutatzen zuen gure filosofiaren oinarria ez. Ordun, guk esaten ginuna zen gu izan ginela lehenbizikoaki hori grabatu genuenak eta hori interneten bidez kaleratu ginunak ez handik bi ordutara dutara, jaba zeuen nazio artean orzabalduta, ez, e, interneten bidez. Eta gero beste aletikanea esaten zuen, ba, betikua. Gu ginela beti nafarrako aurrera bidea di guko egiten genionak, eta kontra gen denak, eta bare, eta barez. Eta, bueno, e, gure adirazpena e, alde bat etikan, ez zuen, ba hori ba, bere aurrera bidea balin bada alako azpigitura txikitzaileak egitea eta e, di, euren diru sakleko diruaren mesedetan ba hori noski biztaina e, eh kontrangaudela kontrangaudela eta segitzen dugula horren aurka gorrokan ez bai bai, bai, bai eta bueno. gero bueno, beste beste gauza bat ere oso aiparria zen ba dibidez, elkarrizketa tzaileak eh, galdetzen ziola, egia da zuek, euneko eh, berrogeia jaitxidu zuen soldata eta ezagizu eta, eta, eta, eta bera, ba iotz, eh, exigentzia ba gaur egungo krisiak eta hori exigentzia hori ematen ziela eta ezagizu, eta, eta eta denok badakigun a farron bederen ba, bera izan dela lehen bizikua, Bueno, Gobernu osoak izan da, euneko hogeitama iruko igoera ba, eurenburuari buruari ezkin ez, ez. soldata igoera eta bueno, gero zer ez, beste hainbat eta hainbat elkarte publiko eta enpresa publikoen gidaritzak, Ez es que intzen dizkien a lako aparteko soldatak, eta baitu eta... Bueno, beste a beste CTP, eh? Comunidad de Trabajo de los Pirineos, de lako horren soldatare, jasotzen du, ere?: Horri mm. da, bai. Ikusten dugu, ez, eh? zenolako Bai. Gezurretan, ibiltzen diren, bera, eta, bai. bueno, az, eh, azpigitura langustiak defendatzen dituzten politikariak, ezta? Bai. Azken finean, bueno, pues beraien interesetan, daudelan hauek, enpresaraik itzaien interesetan, denak dira erdi familiako edo kuadrilakoak, eta bai. beraien artean banatzen dute dena, eta bit horren aurka hotxea altzatzen duena, E, garapena eta horreakuntzaren aurka doan ada, ez da, Julio? Ba, jo, laseda. Beti, zanbenito hori zintzilikatu indi gute, ez? Baina gerota ageriago gelditzen ari de... Euren potere nahi hori eta euren diru gose hori eta ez? Gerota nabarmenago, ez? Eurek... Justu krizialdugorrienean gaudenian eta eurek soldata iotzea, ozera, hori da lotxagarria, ez? Eta, eta segitzen dutela, ba, betiko negozioekin, eta bar, eta bar, ez? Orain adibidez, kaleratu berri den, itoiz eta nafarroko ubidiaren inguruko ikerketa ekonomikoa, eta argitagarbia gertzen da, dinomio dichosozozco horren errentagarritasuna erabad, bueno, de Física Ribadela, eh? hogeita zazpi bakarrik berres, eh, berreskuratu dela, eh. Eta ordun, ba bueno, eh Ceresanike gertatuko dena, eh, gero eh, los arcos de Urantiako circultorekin, eh, gero pabellón gero bueno, hemen Nafarruan bederen, alako zerrenda dukai zina dugu, ez? Denak, e, sekulako diru suposatzen dutenak eta eure poltsiko orako besteriko balioa dutena, ez? Ba, eleko guztietan, ba, hemen Naiz. ere, e, azpikiturak edo non. Eta bai. zuk esan duzun bezala, eh, lástima, tamalgarriena da a posteriori ateratzen kaleratzen direla datu mm. horiek, eh, Itxoisko txostenarekin gertatu den bezala, baske bai, a posteriori mm. baino baita ere aurretik ere egiten dira, eh? Adibezni oroitzenaiz Itxoisko ta Naferku bidearen inguruko alako eh, ikerketa ekonomiko bat eh, zabaldu zuela. Pedro Arrojo-Zaragozako e, ekonomia katedradunak, eta bere garaian, eta ez zuen inungo jartzu izan. Eta gara jartan, askoz lehenago e, egiten zen ikerketa hartan, ba, argita garbia agertzen zen, ba, hori, guztiz, defizitario izango zela, eta bar, eta, bar. eta atxeterekin gauza bera gertatu da. Egin edo burutu baino lehenago, Aidez, bermejok egindako ikerketa, etamen men, ahiende txartek egindako ikerketak, baita ere UPV-ko irakasleak egindakoak, garbia dira du ez du lai, nengo, bidera garrizazun ekonomikorik, ez? Baina, ala ere, ba, bueno, segitzen dute. Ala, Eurek eh? dira, nola bai kostu eta... Benef Benefizioko lanik egiten ez dutena, ez? Bai, hori da. Azken finean beraiekari dira gezurretan, ez? Gezurretan eta gezurretan zuritua izateko zuri ez dina dena, ez? Injustifikable dena, olako obra faraon, faraonikoak, are, are gehiago krizi gara jauetan, ez da? Bai, bai. Vale, Julio ba, hemen utzi beharko dugu elkarrizketa, daukoago gaitik eh, lizarra aldetikn eh, ordu erdi azken or, zaioaren azken ordu erdihau Nafarroarekin ari gara. eta haain kontatu digute ba, anxe eh, inguru hortan eramaten ari diren eh, tentsio altuko dorren aurkako borroka. Mm -hmm. Eta hori da, pues, lehen aipatzen zenuen mehatxu horietako bat, ba. nafarroan, ez da, Julio. Bai, bai, mm -hmm. bai. Ba, ba. Terren da bukaz zinua. Oh, eta orain gainea hori ez, frakinekin ere ez egiten ba, edite, eta. eta bare, eta mm -hmm. bare. Ne. Bale, ba, ba, bueno. Oberena, desiratzen zaitu, zaitu zego, emendikan, eta haupa animo. Eta, Osongi, ba. Eburren gorarte, Julio. Julio. Bale, ba, va. vale, bueno, nahi dutzen hartzien. Bale, aio. Buzugat, agur, agur. Antxeta Media.info Antxeta Irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Eta mar minutu besterik ez tzaizkigu falta basaioa amaitzeko baina azken gombiatu bat daukagu telefonaren bestaldean. Ez tala, beham? Hori da, Nafarroan jarraitzen dugur, engonetan lizarraldean. Eta gure orengo gombiatua, Ismael dugu. Arratxaldeon, Ismael? Arratxaldeon. Bueno, mi azker gurekin egoteagatik, antzaita erretearen nuenetan. Eta, Dai, Konbida zaitugu, ba zuen inguruk, inguruan eramaten erari zarete borrokaren berri izateko. Beraz, ba nahi duzunean nahsten aldi guztoa saltzen, zein den zure kolektiboa, ziren aldeta ziren kontra borrokatzen ari zarete, zein den orai lizarraldean eta ondoko herri askoen gainean e, eta aurka dagoen mehatxua, ba nahi duzon lekotik hasi esmail Bale, eh, guk eh, autopista elektrik horik ez plataforma gara eta hau da hori eh, eh, eh, autopista elektrik horik herrian eh, dauden plataforma eh, Guz sortu ginen pasaren urtean eta eh hasieran e, bakarriz zegoen hori udaletxeako sin eta alkateak baina orain ari gara prestatzen herriherri eh talde asko e, jende talde asko e, proiektu hau bistu, Victoria gasteiz castejo Muruartel linea ordezkatzera dator eta honen ingurutik ezta bai da jartzen zaigu proiektu honek. Aurreko proiektua bastertzea eraman zuten arrazoei berdinak mantentzen digu, ditu. Gutxienez, intensitate berdinarekin, handiagoarekin ez bada. Lehen, zegoen beste bat eta e, denokartean e, lortu dugu gelditzea. Eta proiektu hau, proiektu berri berri da. E, kontra jartxera eraman gaituzten, arrazoi artean batez ere, tamaina honetako proiektu bat egiteko. Justifikaziorik ez egotea izango litzateke. Egunta, kilometroko luzera, eta bere er, eragin, ere muak e, 86 udalrreri hartzen dituena 100 eta 8 Navarraan eta 48 Gipuzkoan. Eh, e, dena den e, egin dugu oraindik gauza e, asko, egin dugu eh Mendi Mendiparxat e, eh Leitzatik iruñara eta beste bat hiruñatik e, lizarrara. E, proiektu hau da hori e, autopista elektrikorik e, eta bere karakteristika dira hori dira e, laurogei mila kilobatioak eta e, balaude de eh, Torre en Lucera da eh, derrogeita seis metros. Eh, la distancia entre torres se pondrían a unos 400-500 metros. Eh, para que os hagáis una idea, es una burrada medioambiental, pasa por muchos sitios, muchos lugares protegidos, eh, donde... Hay especies muy sensibles, como puede ser, por ejemplo, en Navarra, el águila perdicera, donde su mayor índice de mortalidad pues es justo en los tendidos eléctricos. También, eh, para la salud, pues tiene un daño muy grande eh, la Unión Europea, en un principio de precaución, aconseja ponerlas a una distancia inferior de unos 500 metros de poblaciones. Uste berriz gertatu zaigola bueno, bea. Bueno, hemen badaude ez dakit tiratxoak, mamuak edo ipotxa, que do. Eta aina demora diga gaude. Bueno. Bueno, beste txo bajarreko dut vale. eta ikusiko goua berrezkuratzen dugun edo ez da ez gure gonbidatua agurtu. A ber, a ber. I wanna think in They like me. They and they're better than me. They got me think they make my head go bye. daukagu berriz ere Ismael baina Ismael bai eta denborarik ez beraz e, Ismael, igual urrengo baten jarritu bardu elkarrizketarekin eta guztionen inguruan e, ba, informazio gehiago biltzen ez? Bale, nintres nago Hala ere, badaukagu interneten e, gure elbidea plataforma elektrikorik ez elbidea eta han e, jende guztiak sartu alda eta oso ondo esplikatuta dago mm -hmm. Bale, Ismail, pues bueno, galduz haitxugu, berriro aurkitu eta guai nagurtu. Eta <laughs> ba. esan, esan duzun bezala, gian beste batean itzei ingo dugu berriro, bale? Bale, bale, benga, mire. Baina, bueno, zuri, agur. Bale. Eta guk ere hementxe amaitzen dugu, Bea? Hoiz, eh? Beraz, eh, emendikaan bia esterarte. Horria. Ala, plor. Vale. Ahor.